Частина дванадцята. Розділ п'ятий. Коли Великий Джим повернувся додому, Лестер Когінс сидів у нього на ганку. Когінс читав Біблію при світлі Ліхтарика. Великий Джим не пройнявся такою ревністю преподобного. Настрій, який у нього і так був поганим, ще більше погіршав. «Хай благословить тебе Господь, Джиме!» – привітався Лестер, підводячись. Він вхопив і палко стиснув протягнуту йому Великим Джимом руку. І тобі благословення, сміливо відповів великий Джим. Когінс ще раз міцно стиснув йому руку на останок і врешті її відпустив. Джиме, я тут тому, що отримав одкровення. Минули ночі я просив його, бо вельми було мені тяжко, а сьогодні в день воно трапилося, бог напоумив мене і через писання, і через того хлопчика. Через сина Дінсмора. Когінс гучно цмокнув губами свої складені долоні і здійняв їх до неба. Саме так. Через Рорі Дінсмора. Хай перебуває він у Божій благодаті во віки віків. Саме зараз він вечеряє з Ісусом, промовив великий джим машинально. У світлі свого ліхтаря він вивчав преподобного, і йому не подобалося те, що він бачив. Хоча на ніч різко похолоднішало, шкіра Когінса блищала від поту. Очі були витріщені, білкаті. Волосся в нього їжилося якимись дикими кучерями і піддашками. І взагалі він мав вигляд людини, що збилася на манівці і скоро впаде в рівці. Великий Джим подумав. «Це недобре». «А вже ж», – підхопив Кохінс. «Я певен, бенкетують в обіймах передвічних рук». Великому Джиму майнула думка, що важко робити ці дві справи одночасно, але він отримав її при собі? І понад те, Джиме, смерть його не була даремною. Ось що б розповісти тобі це я й прийшов. Розповіси в хаті, сказав великий Джим. І перш ніж проповідник мовив слово, спитав Ти бачив мого сина Джуніора? Ні. Ти довго тут чекав? Великий Джим увімкнув у передпокої світло, при цім благословляючи генератор. Десь із годину, може трохи менше. Сидів на сходах, читав, молився, розмірковував. Великому Джиму кортіло знати, чи не бачив його хтось, але він утримався від запитання. Когінс і так був сам не свій. А таке питання могло б ще більше вибити його з колії. «Ходімо до мене в кабінет», – покликав він і пішов попереду з похиленою головою стопо перевалюючись повільними широкими кроками. Ззаду він скидався на одягненого в людське вбрання ведмедя, старого і повільного, але все ще небезпечного. Окрім картини, що зображала нагірну проповідь, за якою ховався сейф, по стінах кабінету великого Джима висіло також чимало почесних відзнак, що свідчили про його служіння на благо міста. А також обрамлене фото самого великого Джима, котрий потискає руку Сарі Пейлін. І ще одне, де він ручкається з Дейлом Ернгартом, коли той перебував у Оксфорд Плейнс на шоу «Креш Ейрама», збираючи кошти для якогось благодійного дитячого фонду. Там висіло навіть фото великого Джима з Тайгером Вудсом, вельми приємним на вигляд негром. На столі в нього містився лише один пам'ятний сувенір позолочений бейсбольний м'яч на пластиковій підставці. Під ним, також під прозорим пластиком, зберігався автограф Джим Ренні з вдячністю за вашу допомогу в проведенні в західному Мейні благодійного турніру з софтболу 2007 року. А нижче підпис «Біл Спейсмен Лі. Всівшись за столом у своєму кріслі, з високою спинкою Великий Джим узяв м'ячик і почав перекидати його з руки в руку. Його приємно було перекидати, особливо коли ти трохи не в собі. Гарна важкенька річ, золоті шви утішливо цьомкають тобі долоні. Великий Джим подеколи загадувався, а якби ото мати такий же м'яч, тільки цілком золотий. Він, Лебонь, займеться цим питанням, коли закінчиться ця проблема з куполом. Когін спримостився на протилежному боці столу. На стільці для клієнтів. Стільці для прохачів. Саме там його і хотів бачити Великий Джим. Очі в преподобного бігали туди-сюди, як у людини, котра дивиться на тенісну гру. Або, скажімо, на кришталеву кульку гіпнотизера. Ну, Лестере, розказуй, що стряслося. Просвіти мене. Тільки давай так, щоб недовго, гаразд? Завтра в мене багато роботи. Ти помолишся спершу разом зі мною, Джиме? Великий Джим усміхнувся. Хижо усміхнувся, але не на максимальну потужність. Принаймні, поки що. «Чому б тобі спершу не розповісти мені все? Перш ніж ставати на коліна, я хотів би знати. За що ми молитимося?» Лестер говорив не коротко, проте Великий Джим не перебивав. Він слухав його зі зростаючою тривогою, яка перетворювалася на жах. Рясно приправлена біблійними цитатами про мова, «преподобного збивалася на манівці» але суть її була ясною. Він вирішив, що їхній маленький бізнес прогнівив Бога достатньо для того, щоб той накрив ціле місто великою скляною чашею. Лестер молився, питаючи поради, що їм робити, при цьому бичуючи себе. Слово «бичування», мабуть, наразі було використано в переносному значенні, серйозно сподівався великий Джим. І Бог підвів його до одного вірша в Біблії, де йдеться про божевілля, «Осліплення, забиття, тощо, тощо, тощо». Господь сказав, що переді мною свою ознаку привселюдно оприявнить. «До чого тут опра?» – насупив кучматі брови великий джим. Не звертаючи на це уваги, Лестер провадив далі, весь спітнілий, немов хворий на малярію, не відриваючи очей від золотавого м'ячика. «Туди, сюди, туди, сюди рухалися вони». Це було схоже на те, як ото я підлітком мав сім'євиверження в ліжко. Лестер, це трохи забагато інформації. Він не припиняв перекидати м'ячик з руки в руку. Бог сказав, що оприявнить переді мною осліплення. Але не моє осліплення. І от сьогодні в день там на полі він це зробив, хіба ні? Ну, я вважаю, як одна з інтерпретацій. Ні, підхопився на рівні Когінс. Тримаючи в одній руці Біблію, він почав ходити колами по килиму. Другою рукою він смикав себе за волосся. «Бог сказав мені, що коли я побачу цей знак, я мушу розповісти моїм парафіянам про все, чим ти займаєшся». «Лише я?» – спитав великий Джим, задумливим тоном. Тепер він перекидав м'ячик з руки в руку вже швидше. «Цмок, цмок, цмок! Туди-сюди, з долоні на долоню». На вигляд м'ясисті були ці долоні, але все ще тверді. Ні, ледь не зі стогоном заперечив Лестер. Тепер він крокував швидше, більше не дивлячись на м'яч. Широко розмахуючи Біблією, вільній від висмикування з голови волосся руці. Іноді він так само поводився і на кафедрі, коли його особливо несло. У церкві це було цілком нормальним, але тут виглядало чисто тобі як оскаженіння. «І ти, і я, і Роджер Кільян, брати Баові!» І... він понизив голос. «І той інший, майстер!» Гадаю, цей чоловік божевільний. Якщо навесні, коли все розпочиналося, він ще був притомним, то зараз уже сказився. «Хто б це таке казав?» – подумав великий Джим. «Усі ми пов'язані, але саме я і ти мусимо покаятися, Джиме!» – так повідав мені Господь. Саме це означало осліплення хлопчика. Саме заради цього він помер. Ми покаємося і спалимо той сарай сатани, що позаду церкви. І тоді Бог нас звільнить. А вже аж Лестере звільнить, і ти собі підеш. Прямісінько до штатної в'язниці Шоушенк. Я сприйму відміряне Богом покарання, і то з радістю. А я, Анді Сендерс, брати Бові, Ареджер Кілліан, здається, у нього ще дев'ятеро дітей, котрих треба годувати». А якщо нам не випадає з цього ніякої радості, Лестере? Нічим не можу зарадити. Тепер уже Лестер почав лупити себе біблією по плечах. Туди-сюди, спершу по одному, потім по-другому. Великий Джим усвідомив, що перекидає свій золотий м'яч з руки в руку синхронно з ударами проповідника. Лясь, цмок, лясь і цмок, лязь і цмок. Жаль кільянових дітей, звичайно, проте... Вихід! Розділ двадцятий, вірш п'ятий. Я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях. Ми мусимо підкоритися, ми мусимо витнути цей шанкер, хай би як не було боляче, виправити все неправне, що було зроблено нами, це означає покаяння і очищення, очищення вогнем. Великий Джим підняв руку, наразі не зайнятим м'ячем. «Трррр! Подумай, що ти кажеш. Це місто покладається на мене і на тебе, звісно, у нормальний час. Але в кризу воно нас потребує. Він підвівся, відштовхнувши назад крісло. День був таким довгим і жахливим. Він так втомився, а тут ще це. Він наповнювався люттю. Те, чим ми займалися, Лес, врятувало від голоду тисячі дітей в Африці». Ми навіть оплачували лікування їхніх пекельних хвороб. Також ми збудували тобі нову церкву і найпотужнішу християнську радіостанцію на всьому північному сході. І набивали власні кишені, не забуті про це, – скрикнув Когінс. І заразом ляснув собі просто по обличчю своєю святою книгою. З однієї ніздрі в нього потекла цівка крові. Набивали брудними грішми з наркотиків. Він вдарив себе знову. А радіостанцією Ісуса заправляє божевільний, котрий варить ту отруту, що її діти колють собі у вени. Гадаю, насправді більшість з них її просто курять. Ти вважаєш, що це смішно? Великий Джим обійшов кругом з стола. У скронях йому стогоніло цегляним рум'янцем узялися щоки. Однак він знову спробував говорити м'яко, немов до істеричної дитини. Лестера, я потрібен нашому місту як керівник. Якщо ти розкриєш свою пельку, я не зможу забезпечити йому керівництво. Та ніхто тобі й не повірить». «Усі, геть усі повірять!» – закричав Когінс. «Коли побачать диявольську лабораторію, яку я дозволив тобі створити позаду моєї церкви, вони повірять усі». «Джиме, хіба ти не розумієш, тільки-но гріх оприявниться, щойно болячку буде вичищено». «Бог прибере його бар'єр. Криза закінчиться. Їм не потрібне буде твоє керівництво». Отут уже Джеймс Ренні зірвався. «Воно їм завжди буде потрібне!» – проревів він і на махнув рукою затиснутим у кулаку бейсбольним м'ячем. Лестер якраз обертався обличчям до Джима, коли від удару в нього тріснула шкіра на лівій скроні. Кров ринула йому лівою половиною обличчя. Ліве око зблиснуло крізь кров. Його хитнуло вперед з розчепіреними руками. Біблія фуркнула на великого Джима, мов якесь трепло. Кров плямувала килим. Ліве плече Лестерового Светра вже просякло нею. «Ні, не така воля Госпо...» «Така моя воля, ти набридлива муха!» Великий Джим знову розмахнувся і цього разу поцілив преподобному в лоба, точнісінько в центр. Віддачею самому великому Джиму струснуло руку аж до плеча, але Лестер лише похитнувся вперед, змахнувши своєю біблією. Скидалося на те, що він хоче іще щось сказати. Великий Джим опустив руку з м'ячем вздовж тіла, у плечі його смикався біль. Кров уже рясно струмила на килим, а цей дурв'ячий син все ще залишався на ногах все ще ступав уперед і, намагаючись заговорити, чвіркав дрібними бризками рудої. Когінс наштовхнувся на передній край столу. Кров залопотіла на незайманий блотер, а потім його потягло в бік. Великий Джим хотів було знову замахнутися м'ячем, але не зміг. «Я знав, що ті мої шкільні заняття штовхання ядра мені колись гикнуться», – подумав він. Він перебрав м'ячик у ліву руку, і змахнув нею збоку і вгору. Вона зустрілася із щелепою Лестера, пожелобивши йому нижню третину обличчя. Кров сплеснула вгору в непевнім світлі підвісної стелі. Кілька її краплин пристали до матового скла. «Хо!» – склипнув Лестер. Він усе ще намагався обійти по краю стіл. Великий Джим ретирувався у проміжок між тумбами. «Тату!» В одвірку стояв Джуніор, очі вирячені, рот розкритий. Го. схлипнув Лестер і почав скособочено обертатися на звук нового голосу. Простягнув перед собою біблію. Го, го. го! го Не стій стовпом, допоможи мені. гаркнув великий Джим до сина. Лестер почав, спотикаючись, рухатися до Джуніора, по варіяцькому змахуючи біблією. Светр на ньому просяк, штани на були бурякового кольору. Лиця не видно, все затоплено кров'ю. Джуніор кинувся йому назустріч. Лестер почав було завалюватися, але Джуніор його підхопив, підтримав. «Я втямив, преподобний Когінса, я втямив, не хвилюйтеся!» Джуніор счепив руки на липкому від крові горлі Лестера і почав давити. Через п'ять безкінечних хвилин. Великий Джим сидить у своєму робочому кріслі. Розвалився у своєму робочому кріслі. Краватка, яку він спеціально надів на нараду, розпущена. Сорочка розстепнута. Він масажує собі м'ясисту ліву грудь. Під нею все ще скаче галопом його серце, збиваючись на аритмію. Але без ознак того, що збирається раптом зупинитися. Джуніор пішов. Ренні спершу було подумав, що той збирається повідомити Рендолфу, що було би неправильно, але почувався надто виснаженим, щоб покликати сина назад. Тоді хлопець повернувся сам, приніс брезенти з багажника їхнього трейлера. Він дивився, як Джуніор ривком розгортає його на підлозі. Буденно діловито, ніби робив це вже сто разів раніше. То все оті фільми категорії «Р», які вони тепер дивляться, подумав Великий Джим, потираючи в ялу плоть, що колись була цупкою, твердою. «Я допоможу», – прохрипів він, знаючи, що не зможе. «Сиди спокійно, віддихайся». Його власний син, стоячи на вколішках, кинув на нього темний, недосяжний для розуміння погляд. У ньому, напевне, могла бути любов. Великий Джим вельми надіявся, що так і є. Але й дещо інше також. Утямив? У тому погляді також проблиснуло те «Я втямив»? Джуніор загортав Лестера в брезент. Брезент потріскував. Джуніор оглянув тіло, ще підкотив його, потім накрив краєм брезенту. Великий Джим купив цей брезент у Берпі на розпродажі. Він згадав, як Тобі Менінг ще приказував Ви зробили офігітельно вигідну покупку, містере Ренні. Біблія, промовив Великий Джим. Голос звучав ще хрипло, але почувався він вже трохи краще. Серцебиття уповільнилося. Слава Богу. Хто міг знати, що після п'ятдесяти такі круті узгір'я? Він подумав, треба почати робити вправи. Повернути собі форму. Бог дає людині лише одне тіло. Точно, добре, що нагадав. Промормотів Джуніор. Він охопив святу Біблію, засунув її когінсу між стегна і почав знов загортати тіло. Він увірвався сюди, синку, з божеволів. Звісно, Джуніор не виявив цікавості. Загортати тіло йому було явно цікавіше. Вийшло так, що або він, або я тобі треба... Знову щось сполошилося йому в серці. Джим вхопив ротом повітря, закашлявся, стукнув собі в груди. Серце знову заспокоїлося. Тобі треба відвести його до Святого Спасителя. Коли його знайдуть, там є хлопець, можливо. Він мав на увазі майстра, хоча, можливо, це дурна думка, залучати майстра до виконання брудної справи. Майстер Бущі розумівся на головному ділі. Звичайно, він чинитиме спротив під час арешту. У такому випадку його можуть і не взяти живим. «Я знаю краще місце», – відповів Джуніор безхмарним голосом. «А якщо ти говориш про те, щоб повісити його на когось іншого, я маю кращого кандидата». «Ого! Довбаного Дейла Барбару!» «Ти знаєш, я не схвалюю таких виразів». «Довбаний Дейл Барбара!» «Яким чином?» «Поки що не знаю, але ти краще помий той чортів м'яч». «Якщо не бажаєш з ним розлучатися, і подінь кудись свої блотер». Великий Джим підвівся на рівні. Він почувався тепер краще. «Ти добрий син, Джуніоре, що допомагаєш своєму старому батькові?» «Як скажеш», – відповів Джуніор. Тепер на килимі лежала велика зелена сосиска. З одного її боку стирчали ступні. Джуніор намагався заткнути їх брезентом, але той не тримався. Треба було б заліпити клейкою стрічкою. Якщо ти не доправиш його до церкви, то куди ж? Не переймайся, відгукнувся Джуніор. Є безпечне місце. Преподобний полежить там, поки ми не придумаємо, як заманити в пастку Барбару. Треба ще подивитися, що трапиться завтра, перш ніж щось робити. Джуніор подивився на нього з холодною зневагою, якої ніколи раніше Великий Джим за ним не примічав. Йому дійшло, що тепер його син має над ним велику владу. Але ж він його рідний син. Ми мусимо закопати твій килим. Слава Богу, в тебе тут хоч не покриття від стіни до стіни. І більшість бруду залишилася на верхньому боці. Він підняв зелену сосиску і потяг її в коридор. Через кілька хвилин Ренні почув, як завівся трейлер. Великий Джим розглянув золотий м'яч. «Я мушу і його спекатися», – подумав він. Проте зрозумів, що не зможе цього зробити. Цей м'яч фактично був фамільною цінністю. Та й взагалі, навіщо? Яка біда, якщо він буде чистий? Коли за годину додому повернувся Джуніор, золотий м'яч знову сяяв у своїй пластиковій колисці.